Pista 31 Istoria culturii și civilizației cinci roman De Ovidiu Drimba Editura Seculum Editura Vestala Pagina 330 Ghilimele, voi ați schimbat și ați făcut să se abată armata creștină de la drumul cel bun pe drumul cel rău, închid ghilimele, le scrie papa într-o scrisoare. Ghilimele, fără Veneția, cruciada n-ar fi fost deviată. Fără Cruciadă, Veneția nu și-ar fi putut fonda imperiul său în Orient. Închid ghilimele, în paranteză, câ mare punct, Morrison. Se scrie m o r r i s, -s o n Închid paranteza. Efectul final al cruciadei a patra, care a denaturat în mod deschis însă și ideea de cruciadă, a fost ruptura definitivă a unității creștine, marcând totodată și motivul eșecului final al cruciadelor. Figură pagina 331 Reprezintă o poză Regele Franței Ludovic al Nouălea cel Sfânt, îmbarcându-se pentru a porni în cruciadă Miniatură secolul 13. Biblioteca Națională Paris Încheiat figură Ordinele militare religioase în afara marilor expediții organizate ale cruciadelor în Siria și Palestina, veneau în fiecare an grupuri mai mult sau mai puțin numeroase de cavaleri pelerini occidentali, fie pentru a îndeplini făgăduința de a face un pelerinaj, fie ca o penitență pentru a-și răscumpăra un păcat greu, fie pentru a găsi ocazia să se ilustreze într-o acțiune militară cu care să se poată apoi mândri. Dar, cu individualismul orgolios care îi caracteriza cu prejudecățile și totala necunoaștere a islamului, a situației politice și diplomatice, acești cavaleri pelerini veneau pentru un scurt timp și plecau fără să-i intereseze situația de ansamblu. Nu se putea conta nici pe aportul lor militar. De altfel, și cruciadele organizate includeau de obicei și un nucleu recrutat direct din statele latine din Orient, Contingente care erau aproape tot timpul sub arme, angajate fiind într-un fel de cruciadă permanentă împotriva musulmanilor. Printre aceștia, cei care vor deveni mai numeroși, mai bine antrenați și mai disciplinați proveneau direct din Occident. Erau renumiții cavaleri ai ordinelor militare ale ospitalierilor, templierilor și teutonilor. Numai privită în lumina mentalității medievale, atât de complexe și de contradictorii, poate fi înțeleasă vocația războinică a acestor călugări pe jumătate cavaleri. Vocație care, în fond, este la antipodul idealului creștin și monahal de pace, iubire și caritate. Supunându-se riguros unui triplu legământ de sărăcie, de castitate și de obediență, acești cavaleri călugări duceau o viață comunitară, perfect disciplinată, antrenându-se continuu și dând dovadă de un exemplar spirit de abnegație și sacrificiu. Admirația imensă de care se bucurau le aducea mereu și donații mari de bunuri mobile și imobile, bine administrate, acestea au format bogăția uriașă de care vor dispune aceste ordine. Cu timpul, marile ordine al ospitalierilor, al templierilor, al teutonilor vor deveni adevărate state în state, ducând o politică externă proprie, dictată adeseori de interesele lor financiare. Grație forței pe care le-o dădea disciplina lor de fier, grație secretului absolut al planurilor lor și a unei deosebite abilități de a-și investi veniturile în combinații bancare, aceste ordine au devenit mai puternice decât statul, de care se serveau ocazional în scopurile și interesele lor particulare. La origine, Ordinul Ospitalierilor n-a fost un ordin militar, ci un ordin de călugări care se dedicau asistenței călătorilor și pelerinilor și îngrijirii bolnavilor. Vezi, notă 1. Citesc notă 1. Primul ordin călugăresc care primise acest nume fusese fondat la Siena pe la mijlocul secolului al IX-lea. Încheiat notă 1. La Ierusalim exista o instituție de caritate, Han, pentru găzduirea pelerinilor și, în același timp, și spital fondat de negustorii Amalfitani, încă din 1070. Cucerirea Ierusalimului a dus la transformarea călugărilor ospitalieri în cea mai puternică forță militară din Palestina, datorită și bogățiilor imense pe care le dețineau din donații atât aici cât și în Occident. Începând din 1137, Ordinul Ospitalierilor a luat parte foarte activ la luptele contra musulmanilor, construind și stăpânind cetăți foarte puternice, în paranteză între care și faimoasa Crac se scrie capa r a d se scrie D-S, Șevalier se scrie C-H-E-V-A-L-I-R-S, închid paranteza. După căderea Acrei, ordinul ospitalierilor s-a refugiat în Cipru. În 1310 au cucerit de la turci insula Rodos, pe care au guvernat-o până în 1552. Alungați de turci, s-au transferat în insula Malta, schimbându-și numele în ordinul de Malta. Vezi notă 2. Citesc notea 2. Ordinul Cavalerilor de Malta a fost desfințat în 1799. Lupta contra musulmanilor din Spania a dus la formarea unor ordine religioase militare asemănătoare. Ordinul de Calatrava, în paranteză 1158, închid paranteza, Ordinul de Alcantara, în paranteză 1176, închid paranteza și altele. Încheiat notă 2. Ordinul Templierilor Emulii și rivalii ospitalierilor a fost chiar de la începutul său în paranteza 1118 închid paranteza creat ca un ordin călugăresc militar a cărui misiune era inițial să i escorteze pe pelerinii de la Iafa se scrie I A F F A la Ierusalim și să păzească și să întrețină sursele de apă potabilă Regele Ierusalimului a instalat într-o aripă a Palatului Regal pe locul unde fusese templul lui Solomon, în paranteză de unde numele de templieri, închid paranteza. Donațiile au venit din toate părțile, ceea ce a permis Ordinului să întrețină un corp de 500 de cavaleri, un număr considerabil pentru acel timp și să-și construiască cetăți tot atât de mari și de redutabile ca cele ale ospitalierilor. Spre deosebire de aceștia, templierii nu întrețineau spitale, nu deschideau școli și nu se arătau preocupați de ajutorarea săracilor. Ordinul era organizat ierarhic, în cavaleri, în paranteză care trebuiau să fie nobili, închid paranteza, sergenți recrutați dintre burghezi, scutieri și clerici, capelani. Le erau interzise posturile prelungite. Din potrivă, li se prescria să se hrănească bine pentru a-și putea menține vigoarea fizică. Ordinul avea în frunte un mare maestru, asistat de ofițerii ordinului, dar hotărârile importante nu puteau fi luate decât de adunarea generală a cavalerilor. Templierii au format și în Orient avangarda armatelor creștine, în timp ce imensele lor bogății au făcut din ei bancherii regilor și marilor feudali. După căderea orașului Acra și evacuarea Siriei și Palestinei de către cruciați, când formidabila lor forță militară nu mai era utilă și când marile lor sacrificii din timpul luptelor contra musulmanilor au fost uitate, templierii au căzut victimă a cupidității și invidiei puterii laice, care voia să pună mâna în paranteză ceea ce a și făcut închid paranteza pe uriașele lor averi, vezi nota 1, și în 1312 ordinul templierilor a fost desfințat. Citesc note 1. În acest scop, cavalerilor templieri li s-au adus tot felul de acuze, în paranteză printre care și aceea de a fi pactizat cu musulmanii. Închid paranteza, acuze se pare neîntemeiate, în paranteză în afara unor dezordini și abuzuri locale. Închid paranteza. Cum însă regele Franței, Filip cel Frumos, debitorul lor, voia să intre în posesia imenselor lor bogății în 1307, Marele Maestru al Ordinului și toți templierii din Franța au fost arestați în numele Inchiziției. Li s-a înscenat un mare proces, conciliul din Viena se scrie v -I -N -N E, din 1311, i-a declarat nevinovați. Totuși, toate bunurile le-au fost confiscate, au fost supuși unor torturi îngrozitoare și mulți cavaleri împreună cu Marele Maestru al Ordinului au fost arși pe rug. Emițând sub presiunea regelui Bula de desfințare a Ordinului, Papa Clement al Cincilea a recunoscut totuși că nu existau motive de condamnare canonică a Templierilor. Încheiat notă 1. Ordinul Teutonic. Fondat, probabil în 1128, cu scopul de a-i ajuta pe pelerinii germani veniți în Palestina, a căpătat un caracter net militar în 1198, însumând cavaleri, în paranteză, exclusiv de origine nobilă, închid paranteza, capelani și călugări servitori, în paranteză, oblați, închid paranteza. Importanța cavalerilor teutoni în Orient nu era comparabilă cu cea a templierilor sau ospitalierilor. În schimb, activitatea lor războinică nu s-a limitat la zonele statelor cruciaților din răsărit. Încă din 1211, mulți cavaleri teutoni luptau în Ungaria, iar în 1226 în Prusia. După căderea Acrei, în paranteză 1291, închid paranteza, Ordinul Teutonic s-a stabilit la Veneția, apoi între 1211-1225, în Transilvania și definitiv la Marienburg, în paranteză 1309, închid paranteza, și Königsberg, în paranteză 1466, închid paranteza, vezi notă 1. Citesc notă 1. Ordinul a fost secularizat în 1805, subzistând în Austria, unde în 1871 a fost organizat ca ordin religios pentru ambele sexe, de asistență spitalicească. Până în 1805, Ordinul Teutonic a dominat în Prusia Orientală, Estonia și Pomerania. Încheiat notă 1 din punct de vedere cultural, meritul Ordinului Teutonic este acela de a fi fost marele propagator al stilului gotic în arhitectura civilă și religioasă din regiunile Orientului Latin. Crearea ordinului templierilor și militarizarea ordinelor ospitalierilor și teutonilor au dat regatului Ierusalimului ceea ce îi lipsea, o armată permanentă, redutabilă, perfect, organizată, bine dotată și disciplinată, care a adus servicii extrem de importante statelor latine din Orient. Cu toate rivalitățile care le dezbinau, ceea ce aveau în comun aceste ordine era faptul că își recrutau cadrele de cavaleri numai din lumea nobililor, tinzând în felul acesta a deveni o castă închisă. Cavalerii recrutați în țările Occidentului nu erau trimiși în Orient decât la cerere, astfel încât efectivele lor aici au putut fi și numeroase și constante. Combatanți excelenți obișnuiți să lupte numai în grup încadrați într-o ierarhie rigidă, membrii acestor ordine militare călugărești, dispunând de venituri uriașe, erau dotați cu un armament de cea mai bună calitate, puteau plăti sau echipa, servitori și trupe numeroase, își construise răcetăți inexpugnabile, perfect întreținute, iar în grajdurile lor aveau cai cei mai buni. Mai târziu, regii occidentali vor dori să aibă fiecare ordinul său cavaleresc regulat, mai mult sau mai puțin asemănător celor anterioare. În 1330, regele Castiliei, Alfonso al XI-lea, creează ghilimele Ordinul Eșarfei, închid ghilimele. În 1349, Eduard al III-lea al Angliei, fondează ghilimele Ordinul Jaretierei, închid ghilimele. Doi ani mai târziu, regele Franței, Jean II Le Bon, îi dă replica creând ghilimele Ordinul Stelei, închid ghilimele. În secolul următor, Filip Le Bon continuă această tradiție înființând ghilimele Ordinul Lânei de Aur, închid ghilimele, în paranteză 1429, închid paranteza, iar Ludovic al XIII-lea, ghilimele Ordinul Sfântului Mihail, închid ghilimele, în paranteză 1469, închid paranteza. Dar, odată cu trecerea timpului, dovedindu-și ca fiind foarte limitată eficacitatea pe câmpul de luptă, cavaleria devine dintr-un ordin militar o distinție suplimentară, un complement al unui titlu nobiliar sau o etapă în drumul spre intrarea în rândurile aristocrației. Sfârșitul vechiului regim a recunoscut ordine cavalerești, care sunt tot atâtea ghilimele decorații, încât ghilimele în înțelesul modern al cuvântului. Spiritul și intențiile primilor fondatori de noi ordine cavalerești reapare pentru un timp când Napoleon Bonaparte imaginează ghilimele legiunea de onoare, Închit gilimele un corp ierarhic organizat care ghilimele deschidea calea spre clasa nobilimii imperiale, închid ghilimele, în paranteză jumare punct favier, în râmare punct de lord, omic p -mic, punct, câmic imic t-mic punct, închid paranteza. Figura pagina 334 reprezintă o poză. Puternica fortăreață ghilimele Cracul Cavalerilor, închid ghilimele, din Orientul Apropiat, construite la începutul secolului 13 de Cavalerii Ordinului Ospitalierilor. Reconstituire Încheiat figură O ghilimele cruciadă a copiilor, închid ghilimele, Eșecul ultimelor trei cruciade a provocat o mare decepție în rândurile maselor. Mulțimile erau convinse că regii și marii feudali și-au ratat în alta misiune irosindu-și forțele în ambiții și rivalități personale, căutând onoruri și bogății și că numai pietatea, puritatea și inocența săracilor vor putea elibera Ierusalimul. În felul acesta, cronicile anului 1212 vorbesc despre o mare mișcare religioasă populară din regiunea orașului Köln Au pornit 20.000 de oameni săraci în cruciadă. Au străbătut alpii conduși de un țăran mistic vizionar, mulți au pierit de foame pe drum. Unii au ajuns la Genova, unde s-au dispersat, alții au ajuns la Marseille, de unde voiau să-și continue pe mare drumul, alții au ajuns la Brindisi, unde însă episcopul le interzis să se îmbarce. Totuși, un grup a reușit să se îmbarce pe o corabie, dar pe drum au fost capturați de pirați și vânduți ca sclavi sarazinilor, cei care au rămas s-au întors acasă dezamăgiți. În vara aceluiași an, în nordul Franței, a avut loc o mișcare asemănătoare. Treizeci de mii de pelerini, fanatizați de un cioban, ghilimele făcător de minuni, închid ghilimele, s-au adunat la mănăstirea Saint-Denis, de lângă Paris, hotărâți să pornească în cruciadă. Regele Filip August, după ce i-a consultat pe teologii Sorbonei, i-a trimis la casele lor. Acestea sunt faptele pe care le relatează cronicile pentru anul 1212, fără a menționa prezența copiilor, fără a vorbi despre o ghilimele cruciadă a copiilor, închid ghilimele. Particularitatea acestor atât de masive grupuri de pelerini cruciați neînarmați, în paranteză căci acești fanatici erau convinși că vor învinge doar cu armele virtuții, sărăciei, umilinței și credinței, închid paranteza, consta și în faptul că nu porneau cum procedau cavalerii să ducă un ghilimele război sfânt, închid ghilimele, predicat și condus de biserică, motiv pentru care, de la început, autoritățile ecleziastice au și făcut totul ca să-i oprească. Era pentru prima dată că săracii porneau spre Țara Sfântă fără a aștepta un apel pontifical, ci din inițiativă proprie, fără să însoțească o armată organizată și fără să se dedea, cum se întâmplase în 1995 și în 1996 la acte de jaf sau de violență. Dar dată zecile de mii de pelerini cruciați porneau în spiritul renunțării și al sărăciei, al reîntoarcerii la pietatea creștinismului originar, o stare de spirit care către anul 1200 gravita în jurul ideilor de reformă a bisericii. Preconizate și de un Pierre, se scrie P.I.E. Valdo, și de un francisc din Assisi, se scrie să-i. vezi note 1. Citesc notă 1. Doi armatori din Marseil i-au îmbarcat pe pelerinii cruciați din 1212 în șapte corăbii spre a-i transporta în Siria. Două corăbii au eșuat pe coastele Sardiniei, pelerinii au pierit. Ceilalți au fost vânduți de armatori ca sclavi musulmanilor. În 1229, Frederic al II-lea a obținut de la sultanul Al-Kamil eliberarea câtorva din pelerinii plecați în 1212. Alții 700 au fost reținuți în serviciul guvernatorului Alexandriei. În paranteză, conform amare.lucher, se scrie l-uqh-airie. Închid paranteza, încheiat notă 1. Dar, o jumătate de secol mai târziu, alți cronicari, vezi notă 2, adunând informații disparate din vechile cronici ale anului 1212 spre a le da o formă coerentă, vorbesc despre grupurile de mii de pelerini copii îmbarcați în porturile mediteraniene cu destinația Ierusalim, dar vânduți în târgurile de sclavi din Africa de Nord de armatorii care le-au pus la dispoziție corăbile. Citesc nota 2. Textul de referință este cronica lui Alberic, se scrie albâie cu accent ascuțit, râică, călugăr din mănăstirea Troa Fontaine, scrisă către anul 1240. Dar pasajul referitor la ghilimele Cruciada Copiilor, închid ghilimele, care nu pare a fi scris de mâna lui Alberic, a fost probabil adăugat cu ocazia revizuirii textului cronicii, efectuată la mănăstirea Neof Mutier se scrie n e u f -M o u cu accent circonflex p i din Belgia între anii 1260-1295. Deci, la o dată mult ulterioare evenimentelor relatate în care timp putu să fi acceptată legenda unei cruciade ghilimele a copiilor. Închid ghilimele în paranteză conform p punct, se scrie r -A e -D t s Închid paranteza încheiat notă 2. În varianta istoricului Runciman, ghilumele cruciată a copiilor închid Gilimele este relatată astfel. Un tânăr cioban, în paranteză Gilimele an hysterical boy. Închid ghilimele, închid paranteza, în fruntea a 30.000 de, de copii din nordul Franței, nici unul sub 12 ani, pe care îi fanatizaseră predicile lui, însoțiți și de tineri preoți și de pelerini vârstnici, au ajuns la Marseille. În paranteză, după ce mulți muriseră pe drum, închid paranteza, unde doi negustori i-au îmbarcat pe șapte corăbi. Despre acești ghilimele cruciați, închid ghilimele, timp de 18 ani nicio veste. În același timp, din regiunea Rinului au pornit conduși de un oarecare Nicolas, alți 20.000 de tineri, în paranteză printre ei fiind și mulți vagabonzi și prostituate. Închid paranteza, o parte au fost îmbarcați la Pisa cu destinația Palestina, fără să se știe cum au terminat. Un alt grup, cu Nicolas în frunte, au ajuns la Roma, unde au fost primiți de papa Inocențiu al III, care i-a trimis acasă. Mulți au rămas prin satele din Italia tatăl lui Nicolas acuzat de părinții copiilor că i-a încurajat în această aventură a fost spânzurat. Al doilea grup de copii din Germania au trecut Alpii traversând Elveția, au ajuns la Ancona, unde o parte au fost îmbarcați pentru Palestina. În 1230, un preot reîntors din Palestina povestea că el însoțise grupul îmbarcat la Marseil, că două corăbii au naufragiat în apropiere de Sardinia, că cei care s-au salvat au fost vânduți ca sclavi, iar cei doi negustori marseilezi au fost spânzurați. Este evidentă și în această relatare confuzia de situații cauzată de lipsa unor informații sigure, în schimb compensată de fantezie. Astfel a apărut romanticul mit, în paranteză care mai persistă încă, dar din ce în ce mai rar închid paranteza, al unei ghilimele cruciade a copiilor, închid ghilimele. Un mit care se pare că a luat naștere, în paranteză, și a continuat să fie acreditat, închid paranteza, dintr-o eroare de interpretare, după opinia unor recenți istorici de autoritate, a termenului latin din cronici puier, vezi notă 1. Citesc note 1. În cronicile timpului, cuvântul latin puieri, în paranteză copii, închid paranteza, nu indica un grup caracterizat de o vârstă, ci de o categorie socială, compusă din toți aceia care se aflau într-o situație foarte modestă de dependență sau de servilitate. În paranteză, conform p-marehă mic.arius, se scrie a ei cu accent grav s. Închid paranteza. Sau putea indica lucrătorii rurali salariați, cum erau de pildă fiii excluși de la dreptul de moștenire, în paranteză drept care era rezervat doar primului născut, închid paranteza, și ca atare trebuind să-și găsească de lucru ca azilieri, paznici, ciobani, servitori, muncitori, sezonieri, etc., în paranteză conform gâmare puncte dabi, închid paranteza. Ghilimele. Toate izvoarele ne lasă să credem că participanții la așa zisa cruciadă a copiilor făceau parte din această nouă categorie socială, închid ghilimele, căreia ghilimele, îi aparținau aceste cele mai umile straturi ale societății rurale, victime ale unei revoluții socioeconomice. Închid ghilimele, în paranteză, pun punct, red. Închid paranteza, încheiat notă 1. Cu timpul, confuzia a fost acceptată și pentru că idealul de puritate și inocență afișat de mișcarea populară a pelerinilor cruciați din 1212 a fost interpretat ca un atribut prin excelență al vârstei copilăriei. Figură pagina 337 Reprezintă o poză Un ienicer, desen de Gentile Bellini, British Museum Londra Încheiat figură Cruciada împăratului excomunicat. Lipsite de importanța cruciadele organizate care au urmat n-au dus la cuceriri teritoriale. Pentru musulmani, micile state ale cruciaților din Orient și cetățile de pe litoralul palestinian nu reprezentau niciun pericol, nicio amenințare. În schimb, construirea de către musulmani a unei puternice fortărețe pe muntele Tabor, care domina câmpia din fața orașului Acra, posesiune a cruciaților, a devenit un motiv pentru predicarea unei cruciade. În paranteză, a 5 1217-1219 închid paranteza, la care, sub conducerea regelui Ungariei, au participat cavaleri germani, italieni, englezi și spanioli. După un scurt asediu de o săptămână a fortăreței de pe Tabor, cruciații au renunțat reîntorcându-se în Occident. Vezi notă 2. Citesc notă 2. Regele Ungariei a mai rămas un timp în Orient, dar pentru a-și căsători pe unul din fiii cu o fică a regelui Armenii Leon al II. Încheiat notă 2. Eșecul lamentabil al acestei expediții, vezi notă 1, a provocat o mare decepție nu numai în Occident, ci și în Orientul Latin. Citesc nota 1 seria de cruciade politice care au urmat au însemnat tot atâtea ghilimele cruciade de viate. Închid ghilimele. Termenul de ghilimele cruciadă, închit ghilimele, va fi întrebuințată de biserică pentru orice expediție contra ghilimele dușmanilor credinței, închid ghilimele, a ghilimele ereticilor, închid ghilimele, cum a fost sângeroasa ghilimele cruciadă, închid ghilimele, din 1207-1208, soldată cu oribilă masacrare a albigenzilor sau chiar contra creștinilor care se arătau a fi adversari ai papalității. Privilegiile de cruciadă, în paranteză, iertarea păcatelor, atribuirea de bunuri confiscate ereticilor și altele, închid paranteza, vor fi extinse și în beneficiul acestor expediții pur politice. În secolul XIII, papalitatea folosește cruciada ca o armă politică pentru a împiedica controlul imperial asupra Italiei de Sud și a Siciliei. Inocențiu al IV-lea cheamă pe italieni și germani la o ghilimele cruciadă, închid ghilimele, contra împăratului german. În 1254, apoi în 1263, ghilimele, regatul Siciliei este oferit lui Carol de Anjou, căruia papalitatea îi promite toate privilegiile de cruciadă și sprijinul financiar al bisericii. Închid ghilimele în paranteză câ mare punct Morrison, închid paranteza încheiat notă 1. Pentru conducerea unei noi cruciade, papa Honorius al III-lea nu mai putea conta acum decât pe împăratul german, încoronat în 1220 și rege al Siciliei, Frederic al II-lea. Acesta, la cererea lui Inocențiu al III-lea, jurase încă din 1215 că va pleca în cruciadă, dar până acum rezistase sistematic la toate presiunile papei, găsind mereu pretexte de amânare. Era clar că ideea unei cruciade nu-l ispita. Nu avea deloc resentimente față de lumea islamică, din avea mulți prieteni și secretari dintre musulmani, fusese educat în mediul de civilizație al Siciliei islamice, avea o mare admirație pentru cultura arabă, era un bun și pasionat cunoscător al filozofiei, științelor și literaturii arabe și întreținea o corespondență pe teme de matematică cu sultanul Egiptului Al-Kamil. Simpatiile sale de ordin intelectual pentru lumea musulmană erau dublate de simpatii personale, politice și chiar religioase. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Ghilimele, islamofilia, sa nu era decât o formă a antipapismului său, un antipapism care nu reușea să ascundă anticlericalismul său, un anticlericalism care friza anticreștinismul, încât ghilimele, observă René Gruset. Ghilimele. Fiecare dintre elogiile pe care le aducea religiei lui Mahomed lua aspectul unei săgeți împotriva religiei creștine. Închid ghilimele. Încheiat notă 1. Pentru targiversările sale continui, Frederic al II-lea fusese excomunicat de noul papă Grigoriei al ix -lea. În cele din urmă, în vara anului 1228, deci la opt ani de la încoronarea sa ca împărat, deci după opt ani de tărăgănări, Frederic pornește din portul Brindisi în Cruciadă.